Тарас Шевченко, Ісая, глава 35 Подражання. Радуйся, ниво неполитає! Радуйся, земля, неповита Як відчастим злаком Розпустись, рожевим Крином процвіти І процвітеш, позеленієш Мов іорданові святії Луги зелені, береги І честь Кармілова І слава Ліванова А не лукава Тебе укриє дорогим Золототканим, хитрошитим Добром та волею підбитим Святим омофором Своїм, і люди «Темні й незрячі, дива Господні побачать». І спочинуть, невольничі, утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті, Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас, убогих, і воздає злодіям за злая, тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Незрячі прозрять, а кривії, мов сар на згаю помайнують, німим тверзуться уста, прорветься слово, як вода, і дебрь пустиня неполита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера. І не верстовії, а вольнії, широкії, скрізь шляхи святії, простеляться і не найдуть шляхів тих владики, а раби тими шляхами, без гвалту і крику, позіходяться докупи, раді та веселі, і пустиню опанують веселії села».